бути спостережливим. Тим більше хлопець сьогодні навіть не намагався добре грати роль закоханого. Його артистизм наче розвіявся. Він почав говорити завченими, змолоченими фразами. Це була агонія їхнього кохання, коли ліда намагалась за будь-яку ціну продовжити його, а Віктор байдуже дивився на її спроби і не знав, чи враз покінчити цим, чи почекати, коли все якось само собою в мене, щоб без разних там скандалів. За вікном сотаніло. На, на годиннику – сьома. Шампанське і ще 100 грамів коняку було випито. Висмолено пачку цигарок. Бармен увімкнув музику на повен голос. Віктор, плутаючи язиком, малоні синітниці, дивлячись на ліду утопілим поглядом, таким порожнім, як і раніше. Дівчина також вризла якісь дурниці, але вже обважніли голови, музика та губ, що стояли у залі, почали важко сприйматись, і літа попросила принести рахунок. «23.50», – не зморгнувши оком, сказав кельнер. Дівчина кинула на стіл 25-ку і подумала, що тепер навряд чи їй пощастить на Новий рік купити нове плаття. Вона взяла за руку свого коханого і потягнула за собою через натовп, танцюючих до виходу. Вийшла на вулицю. Свіже дощове повітря зігнало зголів важкий хміль, залишивши відчуття легенького алкогольного запаморочення. Після гулу, що так огидно давив на вуха у барі, було приємно послухати тихий шурхід дощу, який, здалось нашіптував літі свою таємницю про причини, що змусили його осінній пізній дощ завітати у зиму. Дівчина розкрила парасолю, і вони, взявшись під руки, вийшли на центральну паркову алею. Ти теж зараз додому поцікавила сліда. Та ні, піду до Ігорка. Я з ним вже добазарився. Перекантую там пару доньків. А може, зайдемо до мене, поки батьків немає. Ліда міцніше притиснулась до хлопця. До Ігоря ще встигнеш. Да, а потім серед ночі пертись в другий кінець города, що я дурак, що лі. Цього було достатньо. Дівчина висмухнула свою руку, відібрала у Віктора Парасолю і, не озираючись, швидко попакувала убік тролейбусної зупинки. Як він так може? Вона нервово кусала губи. Хотіла озернутися, але стримувала себе і намагалась йти, не поспішаючи, без нервових порухів, які б могли видати її хвилювання. Але раптом усередині щось зойкнуло. «Що я роблю? Невже це кінець? Невже вона сама йде на розрив з Віктором?» «Кілька секунд тому все можна було врятувати. А може він зараз нас її?» Віктор якусь мить постояв, вагаючись, що робити. З одного боку було вигідно, що Ліда так вчинила. Це не вимагало зайвих розмов, пояснення, чому він хоче з нею розійтись. Це звільняло від усіх обіцянок, які так охоче давав Ліді. Не треба було пертися в інший кінець міста, щоб потім перед поверненням батьків нашвидкоручше дягатись, виходити з теплої квартири на цю кляту дощову мряку, відчувати неприємний дотик холоду, що просочується крізь одяг. Потім знову їхати дідько знає куди, і серед ночі дзвонити у двері Ігорової квартири а той завжди спить, наче вбити, а з іншого боку? Свої принади пропозиція літи мала. Гаряча ванна, у Ігоря не завжди вода є. Кава, канапки, хороша музика. Вечір наодинці з дівчиною, яка хоча й не докучила, але має таке чудове тіло. Вино, що підігріває кров і уяву. Та її шкода, здається, любить. Не можна так відразу. А Ірка невідомо, коли дасть. Ліда почула за спиною знайому важку ходу і зупинилась. Простий рідок, підійшовши, мовив тихо і, як здалося, дівчині жалісно. Даже не знали, що зі мною случилось. Хлопець Гетті вимов під дощем і мав, мав жалюгідний вигляд. Поїхали до тебе. Дівчина усміхнула, підійшла до Віктора, поцілувала його у щоку, міцно взяла його руку і відчула себе такою щасливою, як ніколи. Хвилини примирення завжди солодкі. Розділ 3. Лідина мати Марія Олександрівна Коваленко поверталася з заводу, відпрацювавши другу зміну. Її товаришки по роботі наповен голос у салоні автобуса перемивали кістки начальство. Знову гнали план наприкінці року. Як це все надокучило, клята робота. Конвейєр, платня низька, у магазинах масла немає, ковбаса подорожчала. У суботу до неділю знову потрібно виходити на роботу. Колєра би взяла її разом з директором та майстром. Марія Олександрівна слухала краєм вуха жіночий лемент. Подумки погоджувалась з ними, але думала про літу. Що з нею діється? Минуле літо пробайдикувала на пляжі. Нічого не хоче робити у хаті, погано вчиться. Допізна вештається з вітькою.